Незграбна, зосереджена на процесі Нас догнати і не зашпортитись Зняти її на відео цю хвилину І показати згодом ці кадри Не повірить, що це вона Жінка, що наздоганяє громадський транспорт Або спізнюючись на роботу Стрімко долає останні метри до входу в офіс Подібна на корову, що спішить до води Підбігла під тюбцем Прийшла на рвучку ходу Знову зірвалась на біг, голова трохи нахилена на бік, дріботить по асфальту ратицями під борами, з таким зосередженим виразом обличчя, аж шкода їй стає. Шкода, бо вона порушує закон краси. І за це неодмінно дістане догано, її побачить. І запам'ятають недостойну картину. І, можливо, побачить не випадковий спостерігач, а потенційний обранець. Але так і не зрозуміє, що це вона а вона у поквапі не зверне уваги на нього, а згодом матиме сірий настрій і не розумітиме від чого. Що таке? Чому? А не бігай у ранкові панічні хвилини за маршруткою. Не дозволяй собі карикатурно метушитися. І побачиш, нічого жахливого не станеться. Начальник прийде ще пізніше. Твоєї непунктуальності ніхто не помітить. А якщо станеться те... Чого ти так боялася, якщо вибухне скандал і на стіл шефа ляже заяву на звільнення, і він її підпише? То згодом з'ясується, що це було доленосне спізнення, щасливий збіг обставин, початок нового життя. Такою буде тобі жінка від знака, від світової гармонії, за вірність красі. Тож не бійся пропусти маршрутку, не переслідуй її так панічно і приречено. Твоя маршрутка наступна. Галя з Лизою мочки спостерігали за життям вулиці, паузи у розмові виникали самі собою, ніхто не спішив заповнювати їх словами. Було комфортно мовчати удвох, смакуючи кавою з коняком. Вони не обмінялися своїми думками, так і не дізнавшись, що подумали майже одне й те ж, дивлячись на жінку, що бігла до маршрутки. Ти завжди така упевнена, іронічна. «Що тобі ті Ольга і Марія?» – повернулася Галя до розмови. «У тебе своє життя і свої стосунки з цим чоловіком. Якщо на одній чаші Терезів твоє бажання бути з ним, а на другій образи на нього, то визначся, що переважує, що для тебе важливіше. Хочеш попри все бути з ним? Дай собі чесну відповідь. Хочеш? Якщо так, закривай на деякі речі очі». Не звертай на них надмірної уваги. Пробачай. Іди на компроміси. Відкладай з'ясування деяких речей на потім. Бо у багатьох випадках все стає на свої місця саме собою, без тиску і зусиль. Довіряй чоловікові. Тут краще передати, аніж не додати. Таке просте перевірене правило краще пере, ніж не до. Хоча, може, я й не маю рації. Це мій досвід. Він полягає у простих речах як у відомій сентенції «Танцюй, ніби тебе ніхто не бачить. Співай, ніби тебе ніхто не чує. Кохай, ніби тобі не завдавали болю». Хтось з мудрих сказав, а так ніби я. Того суботнього дня вони гуляли і гуляли містом. Зайшли ще в одну кав'ярню. «Водимо козу», – уточнила Луїза. Настрій в неї відчутно поліпшився. За кавою Галя згадала про блузку – яку не купила кілька днів тому в пасажі, а удома зрозуміла, що саме вона їй украй потрібна. Повела Луїзу в пасаж. Ішли на блузку подивитися, а купили кульчики. Вони самі покликали до себе з відкритого стенду з розвішеною на гачках біжутерією. Особливо ефектно виглядали ті, що були схожі на вітражі з кольорового скла в оправі під стару мідь. Одна пара різного розміру підвізки в металевих круглих рамках з камінчиками кольору молодого і старого вина. Друга пара ромбики, що скріпилися один до одного, утворюючи ланцюжок гірлянду з темно-бордового і темно-синього скла. Інших прикрас, що були поруч, навіть не зауважили. Галя зняла свої золоті сережки, сховала їх у торбинку, натомість встромила у вуха ромбики.